Gustativ. Gustul combină toate celelalte simțuri pentru a crea o experiență completă de brand. Așadar, numele, prezentarea, mediul, aroma, sunetul și textura trebuie toate avute în vedere într-o strategie de branding care folosește gustul. Încearcă să le oferi clienților o sticlă cu apă sau o cană de cafea și să ai mereu la îndemână dulciuri sau gustări. Clientul tău va aprecia acest mic gest și te vei diferenția de concurență. Ne place să mâncăm, dar și mai mult ne plac gusturile asociate. Mâncatului. Acest simț poate fi mai dificil de integrat cu excepția cazului în care brandul tău este în zona mâncării sau a băuturilor, dar când se folosește, rezultatul poate fi neașteptat de plăcut. Un balsam de buze aromat oferit drept cadou personalizat cu brandul tău sau bomboane mentolate personalizate pot fi exemple de modalități simple și ușor de realizat prin care poți asocia bunul gust cu brandul tău. Magazinele de lux, ca de exemplu Tiffany, își întâmpină cumpărătorii cu un pahar de șampanie, pentru a intensifica experiența de cumpărare a clienților. Când poșta regală din Anglia a observat o scădere bruscă a schimbului de scrisori, a trimis scrisori personalizate cu o bucată de ciocolată tuturor clienților, pentru a-i motiva să trimită mai multe scrisori. Produsele cosmetice luși sunt asociate atât vizual cât și olfactiv mâncării, având forme care seamănă cu înghețată de ciocolată sau cu prăjitură cu cremă, pentru a induce acele gusturi clienților. Jimmy Cho a avut o prezentare inteligentă în cadrul unei ceremonii de servire a ceaiului la prestigiosul hotel Landmark din Hong Kong, etalând prăjituri, biscuiți și sandvișuri în forme deosebite de genți și pantofi.